Hristos Vaskrse, Hristin Vaskrse, Hristin Vaskrse, neka je na zdravlje i spasenje, sve liturgija i sveto to pričešće, a sve crkva na u ove nedelje pred Božić pripremajući nas za taj praznik nekako i učvršćuje i temelje, same temelje crkve, a mala crkva jeste porodica, pa su tako ove nedelje pred Božić posvećene upravo porodici, Ova prošla nedelja je bila posvećena deci Nikolom odgoju i njihovom blakoslovu da crkva zajedno sa svima da se raduje toj radosti radosti dara Božjeg života koji dalje ne završava se ovde na zemlji nego vodi u Carstvo, Nebesku a danas je nedelja koja je posvećena majkama i sveta crkva naravno ne samo današnji dan već nas samo poseća da u sve dane života svoga imamo i poštovanje prema svojim majkama a i da poželimo svim majkama da budu prabre u današnje vreme i u svojim obavezama i u porodici i oko dece u današnje vreme kada su sve vrednosti nekako izopačene i plitke, svaka dubina je istrgnuta iz života, da se sačula ta dubina, jer u dubini je mir i pokoj, u dubini je Bog, da vezane za Boga podnesu sve terete koje na njih današnje vreme nameće i da istinski zajedno s Bogomajkom dočekaju to rođenje Bogomladenca Krista koji jeste najlepše dete i prototip svakoga deteta koje je po Božjem obliku stvoreno i donešeno na svet i da bude, naravno, pričešće svima na i da imamo tu svesti, kada se ne pričešćujemo pa i kada se već pričestimo da ne odemo zaneseni sobom i da nastavimo razne i razgovore i naravno lepo je i popričati i radovati se, ali je taj trenutak strašan kada se smrtni čovek sjedinjuje sa besmrtnim Bogom i samo prisustvo tome pa čak i kad se ne pričešćujemo treba da budi u nama veliko strahopoštovanje. Tako da budimo tu svest da se produpljuje naša vera i naš odnos sa Bogom, da zaista budemo dostojni zvanja koje smo prizvani da sada ćemo da podelimo naforu i da seđemo dole posle i da se malo poslužimo i nastavimo da se radujemo slavati Bože slavati Bože slavati Bože